Інколи навіть зазирала до відгородженого від сторонніх майданчика біля вигрібної ями. Небагато було бажаючих з порожньої цікавості обходити господарські споруди і вдихати місцеві аромати. Хіба Васька навідувався інколи зі свіжою інформацією? — Херово діло! Он тебе хоче у бригаду Рязанцева определіть. Там тебе кранти! — Рязанцев був колишнім капітаном НКВД, який трапив у полон, і два роки вірно служив у німецькій поліції. Тепер же зі шкіри ліз, щоб виправдатися перед колишніми колегами операми. Бригада Рязанцева була передовою, бо десятники били людей смертним боєм, вибиваючи план. Чого зарано боятися? філософський відповідав Степан. Подивимося. Подивимося, дурак. Он же не просто так тебя определить, он же вказівку пряму дасть. Степан тільки руками розводив, однією здоровою, другою вглубку. А я тебе кажу, під доктора тебе надо падать, доктор не здасть. Галя теж наполягала, я з Николаєм Петровичем поговорю, він не відмовить. Та я ж не лікар. Так і я теж не лікар. Я ж навіть курсів не закінчив, як ти. Ну, може санітаром, може у трупарню, там багато роботи. І справді, трупарям зараз роботи вистачало. Почався масовий мор новоприбулих, старих, хворих німців та гуцулів. Щодня по кілька разів можна було спостерігати, як четверо доходях санітарів витягують тіло чергового невдахи і кладуть просто неба на лаву засипаючи усе навкруги вапном для знезараження. І як оточений натовпом цікавих довидових в'язнів, трупоріз-австрієць Штайнер робить ростин, одночасно відповідаючи на різноманітні питання публіки, починаючи від простих про призначення того чи іншого органу, і аж до саркастичних, як, скажімо, звідки видно, чи був мертвий справжнім арійцем. Австріяк-трупоріз підбирав собі санітарів з-поміж земляків, але невеличкий шанс давала німецька, якою Степан міг порозумітися. На цьому попередньо і домовилися Всюди Васька брався підкотити з відповідними пропозиціями до Штайнера. З Шагути вимагалося тільки спромогтися на якусь подяку. Втім, тут уже допомогти бралася Галя, яка мала доступ до багатьох речей, що на волі не коштували нічого, а тут були справжнім скарбом, як то мило, голки чи шоколад. Проте усе змінилося раптово, і, як це завжди буває, зовсім несподівано. Зранку на роботу Галя вийшла з виразними слідами побиття на обличчі і навіть смугами саден на шиї. Провівши її поглядом, Мустафа Ага схилився до Степана. «Не надо, быстряков, тебя смотреть!» Хлопець і сам зрозумів небезпеку, а тому, як міг непомітно, зник з лазарету, пересидівши цілий день у ващеній каптьорці – де зберігалися інструменти і запчастини для нехитрого підйомного шахтового пристрою. Запив особіст, навірно, пройдет. Он тока только... запою буйний, заспокоюв гостиний господар. Еге, а без запою лагідний, крутив головою Степан. Увечері, коли вже достатньо споночило, він вибрався на двір і зазирнув до вигрібу. Хто знає, скільки часу особість буде в запої, але якщо яма переповниться, з посадою точно доведеться розпрощатися. Повний місяць добре освітлював майданчик за господарськими спорудами. Рівень рідини у ямі не був загрозливим, але Степан вирішив усе-таки попрацювати годинку-дві, хто зна, як складеться далі. Баддя тяжко хлюпнула об поверхню, і Степан притопив її за допомогою притороченого до дна мотуза, який дозволяв вправлятися з набиранням та випорожненням навіть однією рукою. Журавель рипнув під вагою повної десяти відерної посудини, і Степан усім тілом навалився на врівноважений величенькою гранітною глибою важіль. Це було найскладнішим у роботі. Підмита нечистотами основа журавля нахилилася в бік ями, і, щоб винести вантаж за огорожу, доводилося боротися із силою земного тяжіння, штовхаючи інший кінець з усієї своєї зовсім небогатирської сили. І саме у такий момент найбільшого напруження сил Степан почув за спини. «Спрятаться від мене думав гніда фашистская. Степан завмер, притискаючи донизу важкий важіль. Баддя на задертому догори коромислі невдоволено захиталася. У темряві просто перед очима Степана з'явився особіст Бистряков. Перекривлене від люті та п'янки обличчя і налиті кров'ю очі, які зловісно виблискували у місячному світлі, не відчували нічого доброго. «Думаєш, об'єбал, Бистрякова, хакляцька рожа? Как з этими твоїми трьома біографіями?» Особіст притул наблизив свої криваві очі до Степанових, і запах перегару в одну мить перекрив навіть сморід вигрібної ями та просяклої потом зеківської роби. «Бистрякова не обеб'єш!» Бризки липкої слини з його рота вдарили хлопцеві в обличчя. А потім прилетів і справжній удар, кулаком у живіт, неважкий для розминки, але навіть він примусив зігнутися від болю. Особист взяв Степана за барки і притягнув до себе. Ти, твар німецька, на кого глаза поднял? На чью бабу ебальник свій роззявіл? Чергова порция смердючої слини залила хлопцеві обличчя: Я бы мог тебя прямо тут, бля, порешить, но это будет для тебя слишком быстро, сука, я тебе устрою долгую дорогу в ад, и дорога эта будет хуже, чем ад. Думаешь, на больничку с шахты соскочил? Выкрутился. Він відпустив Степанову свитку, витер руки об штани. И несподивано, без размаху, коротко ударил у щелепу. Я сейчас расскажу тебе твой жизненный путь наперед. Расскажу у всех подробностях. Потому что под суд ты пойдешь по всех трех статьях одновременно. И это я уже обеспечу. И будешь стертый в лагерную пыль медленно и верно. С гарантией. І в последній свій час спомніш майора Бестрякова, котрому ти, сука, хотів наставить рага. Наступний важкий удар у скроню примусив Степана похитнутися. Обережно, сказав він глухо, я можу впасти. Правда, збиткуючись, здивувався особіст, впасть можеш, і показово, повільно замахнувся для удару ногою. Степан послабив тиск на журавель. А тоді швидко зробив крок назад, щоб ухилитися від удару важким підкутим чоботом знизу у пах. Нога особиста, не трапивши у ціль, завмерла на секунду у повітрі, і тут зі скрипом повернувся звільнений важіль, приведений у рух важкою баддею. Корячись законам фізики та перекосу осі, він смикнувся вгору, підбивши бистряково якраз підпідняту ногу. Якби особість був тверезим, можливо, усе закінчилося простим падінням, але кількаденне пияцтво бійшлося оперу надто дорого. Він відчайдушно спробував тримати рівновагу, змахнув руками і наступної миті заточився та хлюпнувся з торчма просто у смердючу рідину вигребу. Бадя повільно приводнилася неподалік. Степан важко сперся на важіль, він дивився на рідину у вигребі, чекаючи на появу особіста, і готувався навіть прийти на допомогу. Та секунди збігали, хвиля, здійнята тілом майора, розходилася до країв, і раптом, у звайдужілі відвіччю Степановій душі, зажеврів вогник надії. Хлопець зробив два кроки до ями продовжуючи уважно дивлятися у місячну доріжку на поверхні нечистот, яка вигадливо звивалася на дрібних хвильках темної рідини, що поступово згасали, і більш ніщо не турбувало її. Шагута почав рахувати – один, два, три, чотири. Після того, як дійшов до ста, підняв голову і прислухався. Навкруги панувала тиша. Лише з поза бараків долітало відлуння буденних табірних звуків, гавкоту собак, перегуку охорони і безладного збору до шахти нічної зміни. Акуратно випорожнивши бадю, Степан закріпив журавля і ще раз прискіпливо вивчивши місячну доріжку на спокійній вже поверхні вигрибу, попрямував неквапом до лазарету де на нього, як на хворого, чекав сінник на нарах поруч із кримським татарином Мустафою, колишнім асенізатором, який так щедро поступився йому своєю козирною посадою. Настуня виросла якось дуже стрімко. Особливо гостро Уляна відчула це, коли при переїзді до нової квартири почала перебирати її речі. Старі, що ніяк не наважувалася викинути, чи то з ностальгійних міркувань, а чи з ощадливості, вихованої життям у бідній родині. Хоча це смішно складати речі, з яких дитина давно виросла. Мабуть таки з ностальгії за тією настунею, яка малювала майже качку і називала хлопців розшибаками. Уляна набрала до рук її сукенки та піжамки, нюхала їх, відчуваючи, окрім запаху випраної білизни, щось інше – Дуже тонке і тремке. Звісно, усе це давно вже треба було роздати по сусідах, і зараз холодний голос розуму наказував зробити таки цю необхідну справу. А дійсно, не тягти ж до нової квартири старий дитячий одяг, але врешті-решт речі було спаковано і покладено на дно мішка із щойно оновленим теплим дончиним гардеробом. Осінь цього року видалася холодною і примусила заздалегідь підготуватися до зими. Хіба насправді так уже обов'язково віддавати старі речі? Нова ж квартира має цілих дві кімнати. Місця досить. А так, колись під настрій згадається маленька Настуня. Вона була страшенно комічною у своїй недитячій вдумливості. «Твоя Наська вчить мову не з того боку», – сміялася Катька. Масло вона називала мазлом, бо його треба мазати. Екскаватор – пісковатором, бо риє пісок. А степлер – з щеплером, бо він щепляє папірці. Вона просила заковпачкувати фломастер і була певна, що машиною машинують, автобусом автобусують, а поїздом поїздують. Тепер разом зі школою Пристрасть до словотворчості отримала додатковий поштовх. Нові слова і визначення лилися на малих школяриків, наче гірський потік. Їй подобалося читати підручники з будь-якої сторінки, але у жодному разі не з тієї, що задавали додому. Уляна дивувалася, як дитина може сприймати таку маячню, адже тексти було написано кострубатою, науково-подібною мовою, не наче навмисно. Голохвастова. І добре, якби це були старі підручники. Ні, новенькі, під 12-річну школу, яку так ретельно проваджували замість 11-річної. Але не встигли впровадити, опа, і нова влада відмінила 12-річку, а отже й усі підручники. Батьки старших учнів лізли на стінки, бо в них украли рік. Батьки молодших лаялися, бо скільки можна? Залишалося... Незрозумілим, заради чого влаштували весь цей цирк. Хтось казав, що це черговий поворот політичного курсу, уніфікація з Росією. Інші винуватили в усьому ректорську мафію, яка через 12-річну систему втрачала мільярди доходів. Уляна тепер часто згадувала бабусю, яка все життя проробила вчителем. А тому будь-які зміни сприймала по-філософськи. Коли Уляна свого часу прохала допомогти з уроками, та одразу запитувала, яким методом ви це розв'язуєте. Через запитання? Зрозуміло. Це було у 50-ті. Добре посміюватися, спостерігати за всім з висоти заслуженої пенсії. А з іншого боку, з таким досвідом важко не сміятися з того, що відбувається. Усе це вже було, впевнено сказала вона.